A toronyház Valóban rejtélyes ház volt. Apám mindig azt mondogatta, hogy csak egy átlagos ház, amit egy óriás felemelt és az oldalára fordított. Tonnányi öreg holmi tornyosult a falak mentén, a legtöbbjük olyan tárgy, aminek semmi keresni valója egy otthonban. Egy nagy, bozontos német juhász sétált a kupacok közötti ösvényen, és valahol a zűrzavar közepén Állandóan valaminek a szétszerelésén ügyködve ott volt a kutya gazdája, a nagybátyám Alf. A rendetlenség nem jó kifejezés. Volt a házban egyfajta rendszer, és átjárta az újrahasznosítás érzete, akár egy komposztrakást. Olofék háza a szó legszorosabb értelmében volt rendetlen. Állott, vizelet szaga volt, és csak arra vágytál, hogy hazamehes. A toronyháznak olaj, kávé és kutya illata volt, és valahol mindig szólt egy rádió. Szerettem a kutyával játszani, annak ellenére, hogy az ujjaimat utána kosz és szőr borította. A pincében volt egy szoba, amely összeköttetésben állt a hurok kiterjedt alagút rendszerével. Egy öreg zöld kanapé, egy dohányzóasztal, néhány fémszekrény és egy zárt fémketrec alkotta a berendezését. A ketrecben kemény kalapok és kezes lábasok voltak, és egy tábla lógott benne kulcsokkal. A távolabbi falat nagyrészt egy hatalmas zárt acélajtó borította, amit egy nagy nyolcassal jelöltek meg. Az ajtó mellett piros telefonált egyetlen gombbal. A szobát az egyik sarokban álló süteménnyel és üdítővel megtömött automata világította meg. Ha szerencséd volt, Alf néhány érmét varázsolt elő a semmiből, és megengedte, hogy a gépbe dobáld őket. Sokáig gáldogáltam ott csöndben és boldogan, egy félig megevett süteménnyel a kezemben, fülemet az acélajtóra szorítva. A legtöbb malárőárnai épületnek volt egy ilyen összekötő kamrája a pincében. Általában olyan házakban találtak ilyet, amelyek a hurokkal egy időben épültek. Tele voltak kezes lábasokkal, védőfelszerelésekkel, első segélydobozokkal és egy közvetlen vonallal a segélyhívóhoz.